Dantsan. Eh, Arratsaldeon, pasa, aurrera. A, ba, Zer nahi duzu? Ba, alaba txikia, dantza ikastaro batean apuntatu nahi nuke. Mm, bai. E, Etazken bat urte ditu. 7 urte. Bai, adine egokia da hasteko. E, nola du izena? Klaiz. E, eta abizenak? Ba, artiaga goitia abasolo. solo. Osando. Ikastaroa hastean bieguez izaten da. Ostegun eta ostilaletan, seitatik zazpiterdietara. Uh -huh. Aba ah, primeran e, zen bada matrikula? Urte osokoa laurogeita hamarre euro. Gaur osteguna da ez da? Abaa ah, bihar bertan az da dila? Villarrate Orduan Ok